بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وأفضل الصلاة وتنم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار فَنَسَلُ اللَّهَ تَعْلَىٰ أَن يُحْيَنَا عَلَى هَدْي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ اما بعد poštovana i ciljena braćo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Svakoga utorka imamo predavanje koje se odnosi na ispravno islamsko vjerovanje odnosno na islamsku akidu i govorimo o vjerovanju allaha subhanahu wa ta'ala i načela islama na osnovu knjige koja se naziva Fetava filakida fetve izakide od šejh od islama ibn Taymije koja je pobliže također obradio i razvrstao poznati šejh današnjice Al-Fauzan Prošli put smo govorili o posjeti kaborovima nevjernika i također više riječi je bilo o propisima koji su vezani za posjetu kaborova i vi kroz sve ovo što govorimo primijetiti da nekada naslov samo površno buhvata cijelu temu, nego... Tematka ide sasvim u drugome smjeru. Pa će neko pomisliti kada kažemo posjeta nevjednika i njihovih kaborova, da će se samo o toj tematice govoriti. Međutim, Šejihul Islama temije to gleda iz jednog drugog aspekta, a to je iz aspekta novotarija koje se pojavile, a posebno onih novotarija koje su vezane za gajbe, odnosno za nevidljivi svijet, za različite pojave koje se dešavaju prilikom posjeta kaburova i uticaja na svijeta misli se na džina i šejtane i svega onoga što je novo pridošlo prilikom posjete kaborova i svega onoga što se udaljilo od sunneta poslanika sallallahu alejhi u ovom smislu znači desile se razne promjene došlo je do novih stvari ilkom posjeti kaborova, kod muslimana. Međutim, ove stvari o kojima mi govorimo bile su i prije poznate kod naroda koji su se odmetnuli i koji su zapostavili knjigu svojeg gospodara. Znači, i dalje ostavimo sa riječima šejih kada govori o posjeti kaborovima i novopridošnjim stvarima. Misli se na promjene i to ogavne promjene koje su se desile i to putem onih ljudi ulogom onih ljudi koji su bili skloni različnim legendama bajkama i koji su željeli da odu na stramputicu koji tvrde da mrtvi sa njima pričaju da oni izlaze iz svojih kaburova kako bi dočekali one koji ih posjećuju a u stvari šeitani se njima prikazuju u likovima mrtvih ljudi šeitani se njima obraćaju kako bi ih odveli sa Allahovog subhanahu wa ta'ala puta i u istinu obraća onaj ko dođe pa kaže da je vidio soga mrtvoga njemu treba vjerovati da je vidio nešto I mi znamo da iza toga stoji viđenje šeitana, ali on je ubjeđen i uvjeren je da je na tom kaburu vidio soga mrtvog, zato što nema znanja. Zato što obožava Allaha wa uz svoje neznanje. Pa, šejihulistan govoreći detaljnije o ovome kaže tako mnogi pobožnjaci vidimo kako se izražava i ovde upotrebljava riječ pobožnjaci a ne oni koji imaju znanje, nego pobožnjaci, pobožnjaci su skloni različitim devijacijama, odnosno različitim zastranjivanjima, upravo zato što su se predali baljeto, ali uz taj baljet nemaju dovoljno znanja. Najbolje je objediniti i pobožnost, takvaluk, a s druge strane i objediniti znanje. Međutim, imamo mnogo onih koji su pobožni, a nemaju znanja. Oni tvrde da vide kabu na primjer kako oko njih obilazi. Da oni stvarno nešto vide i u to treba vjerovati kao što kaže shekhulislam sam tajmi. Oni stvarno to vide. Pa vide na primjer veliko prijestolje ili arš i na njemu vide velike likove slike. Vide također neke osobe kako se podižu, kako idu ka gore ili se spuštaju i misle da su to meleki. I također pomisli da je neka od tih slika Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allahu teqaddes, neka Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen. A u stvari, to je šeitan. Ovatni događaj su se odigrali više, kod više naših ispravnih predhodnika. Pa Allah subhanahu wa ta'ala neke od njih zaštitio i sačuvao. I Allah subhanahu wa ta'ala im je naznačio da se radi o šeitanu. Kao što je bilo sa šeihom, kako se prenosi i šeih Islam ibn Taim je prenosi tu predaju, Abdul Qadirom on je i dobar čovjek, bio pobožnjak i imao znanje kod sebe, samo suga ga proglasili svecem poslije njegove smrti i počeli ga uzizati na stepen koji nekada i prelazi stepen poslanika i virovjesnika. Postoji, znači, poznata priča, anekdota o njemu. I on kaže... Jedan put sam bio u ibadetu Allahu Zuhana Huwata'ala... i vidio sam... veliki arš, to jeste veliko prijestolje... i na tom prijestolju ogromno svjetlo. Pa mi je rečeno o Abdul Kadire... Ja sam tvoj gospodar. O Abdulkadire, ja sam tvoj gospodar. Vako da halaltum neka ma haramtum ala geyrek. Ja sam tebi dozvolio ono što sam zabranio drugima. Pa je Abdulkadir rekao: Jesli ti Allah, osim kojeg drugog boga nema. Ihsa ya adu Allah, budi ponižen. Allahu neprijatelju znači to mu je rekao Abdul Qadir kaže na jedan je toga svjetla nestalo i nastala je tama. pa je začuo glas Abdul Qadir ne minni bi fikhike u ilmike Abdul Qadir ti si se spasio mene svojim svatanjem vjere ispravnim svatanjem vjere i svojim znanjem Kaže, ja sam na ovaj način zaveo šestdeset ili sedamdeset pobožnjaka ljudi. Pa je rečeno Abdul Qadiru rahimehullahu ta'ala kako si znao da se radi o šeitanu? Pa je rekao rekao mi je šeitan tebi sam dozvolio ono što sam drugima zabranio. A ja znam da Muhammedu sallallahu alaihi wasallam šarijat nije derogiran to nije nije poništen i neće se promijeniti i zato je također rekao ene rabbuke rekao ja sam tvoj gospodar a nije imao snagi nije imao moći da kaže ja sam Allah osim kojeg drugog Boga nema osim kojeg drugog Boga nema kažu šeht u lislavnim temje ima ovih ljudi koji su uvjereni da ono što vide je Allah a mi znamo da Allah subhanahu wa ta'ala neće biti viđen na ovome svijetu na primjer takav čovjek kada nešto ugleda onda ima također za sobom neke svoje sedbenike koji se povedu pa su oni ubijeđeni da vide Allah subhanahu wa ta'ala na javi, uživo oni se oslanjaju na ono što su vidjeli I kaže... I oni su iskreni u onome... Što obavještavaju da su vidjeli. Oni su iskreni u tome. Oni su istinu vidjeli. Nije to halucinacija. Oni su vidjeli. Međutim, šta su vidjeli koga su vidjeli? Oni ne znaju, kaže šeholisam i tegni, da se radi u stvari o šeitanu. Kaže... Ovo se često dešava grupacijama neznalica pobožnjaka jedan od njih misli da vidi Allaha subhanahu wa svojim očima na dunjaluku oni vide često nešto zašto misli da je Allah subhanahu wa taala taqaddas wa taala a u stvari to je šejtan u vjerodostojen predaj se prenosi od vjerovjesnika salallahu aleyhi wasallam da je govorio da može biti viđen u snu da poslanik salallahu aleyhi wasallam može biti viđen u snu također znači vraćamo se na to da ima mnogih ljudi koji misle da su vidjeli poslanika salallahu aleyhi wasallam da su vidjeli dobrog čovjeka da su vidjeli hidra aleyhi selam. A u stvari to je šejtan. U istinu postoji predaje u koje se kaže da Poslanik sallallahu alejhi ve sellem može biti viđen na koji način u snu, ali ne najavi. Ove sufije kod nas, oni misle da mogu vidjeti Poslanika sallallahu alejhi u javi, da im on dolazi i da dolazi na njihove me vlude kad oni ustanu i kažu dobro nam došao. Kažu dobro nam došao i kažu tada dolazi Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kažu to se zove hadre, hadre a hadre u arapskom jeziku znači prisustvo to jeste posanih salallahu alaihi vasallam prisustvo je njihovim evludima kad oni zauče dobro nam došo o kurejševiću i tako dalje kaže posanih salallahu alaihi vasallam men ra'ani filmenami feqad ra'ani haqa onaj ko me vidi u snu u istinu je mene i vidio Fe inne šeitane lajete meselu fi surati Jer šeitan se ne može prikazati u mome liku Poslanik s.a.v. prije svega obraća se ovdje Kome? Ashabima Zato što su ashabi znali kako izgleda Lik poslanika s.a.v. I ne može se danas prihvatiti tvrdnja svakoga čovjeka Koji dođe i kaže vidio sam poslanika s.a.v. u snu Kako ćemo mi znati? Pa kaže Eto, šeitan se ne može prikazati liku poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Odakle ti znaš da je to lik poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koji ti je došao? Jer se upoznao, jer se upoznao sa likom poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, sa njegovim osobinama, kako je on izgledao, da bi se moglo reći, to je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, što si je vidio u snu. Znači, ovo je viđenje u snu. Jer, vidjeti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u snu, to može biti istina Međutim, čovjek treba da poznaje, da poznaje lik poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I Allah, subhanahu wa ta'ala, je spriječio da se šeitan pojavi, da se prikaže u njegovom liku. Ali, što se tiče jave, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, neće biti viđen posle svoje smrti na dunjaluku, u javnosti, na javi. Na, znači, neće izaći iz kabura i rukovat se s nekim ko tamo da poselam i poslanika sallallahu alaihi wa sallam i neće udovoljavati njegovim potrebama. Sesto horafat, sesto bajke, legende i gluposti. Šeha od Islam ibn Tejmi ovdje spominje da viđenje poslanika sallallahu alaihi wa sallam može biti istina i da je to uslovljeno da čovjek poznaje validni da je izučavao njegovu siru i da je izučavao šema ilo rasul to jeste i osobine psihičke i fizičke osobine Poslanika sallallahu alaihi pa kada se upozna sa njegovim likom kada vidi znači usno određeni lik onda će usporediti to sa svojim znanjem i kada to usporedi i to bude tačno ili približno isto onda se može reći da je inshallah taala vidio Poslanika sallallahu a onaj koji ne poznaje lik poslanika wasallam, njemu šeitan lahko dođe i onda ga zavara i kaže mu i tvrdi da je on poslanik i onaj koji to vidi u sunaru da će u toj povjerovati zato što ne zna stvarni lik poslanika wasallam, u kojem se šeitan ne može prikazati lik poslanika u kojem se šeitan ne može prikazati ima ljudi koji tvrde da im se šeitan prikazuje u liku od nekoga meleka a melek se razlikuje od džina, od šeitana po mnogim stvarima imamo džina koji su nevjednici imamo koji su očiti griješnici koji su neznalice a ima i onih koji su vjernice i koji slijede poslanika Mnogi koji ne znaju da se radi o džinima i šeitanima kada vidite džinne i šeitane kako silazi, kako dolaze, kako odlaze kada vidite njihove likove pomisle da su to meleki pa oni koji odlu kod kakvih učača nadri učača koji uče rukju da tako, pa kada im se kaže evo sada će doći Melek da otjera ove šetane koji su oko tebe naravno da je ovaj zašao u gajb pitanje gajba odakle on zna da će Melek doći osim što može to biti neki drugi šetan koji se njemu prikazao i za koji on misli da je to Melek u stvari to je šetan i to je šetanova varka i obmana Šeitani su sa onim ljudima koji kod sebe imaju širka, koji kod sebe imaju fiska, koji kod sebe imaju nepokornosti. Nekada šeitani takvog čovjeka koji se preda obavištavaju ga o nevidljivom svijetu kako bi on rekao da kod sebe ima otkrovenja. Kaže, njemu se desilo otkrovenje, on je postao onaj mu kašiv to jeste koji ima kašiv kaže on je doživio kašiv kao što mnoge sufije sufje nekada ti šejtani koji se podredi tome čovjeku nanose uznamiravanja onome kome i taj čovjek želi da to nanese uznamiravanje bila se radi o ubistu, bila se radi o nanošenju fizičkih Posljedica, ili da se radi o također nanošenju bolesti i sličnom tome nekada takvom čovjeku donesu ili dovedu određenog čovjeka, to jeste drugog čovjeka znači on šeitanima misleći da su tu meleki kaže da mu dovedu tog i tog čovjeka i dovedu mu tog i tog čovjeka to je jesna stvar i svako to iz frakse znam da to otprilike postoji. Sako je čuo za ovakve slučajeve. Nekada takvi šeitani i džini kradu za toga čovjeka. Kradu imetke ljudi. Bilo se radi o nosu, bilo se radi hrane, bilo se radi o odjeći. I onda ovaj pomisli da je to neki keramete vlije i da je on postao je vlija. Kada mu to šeitan donose i misli da mu to meleki donose. A u stvar radi se o klasičnoj krađi koja je nam poznata iz sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je od Ebu Hureri radijallahu anhu jedan od džina krao sadakatul fitr koji je bio pohranjen kod njega. Nekada se desi da takoga čovjeka Ponesu, pa on počne znači letjeti u zraku odvedu ga u kako udaljeno mjesto nekada odvedu čovjeka u meku na dana refata i na taj dan se također sa njim vrati i taj je uvjeren da je to keramet i ljudi koji su možda o tome čuli i nešto vidjeli od toga su uvjeren da je to keramet posebna počast i da se radi o evliji Mada takav čovjek nije obavio hađ kojeg je Allah suhanahu wa ta ta'ala propisao muslimanima, takav nije ni hramio, nije ušao niju hrame, takav nije ni tavafio, ni činio saj niti je išao između safe i mervi i ovo je poznato i ne trebao puno povješnjavati da je ovo jedna od najvećih vrsta zablude, ali kažemo da se ovo također može desiti mi to ne negiramo kažemo da se dešava, ali to nisu kerameti to nisu meleki to je šeitanova zabluda kod onih mušljika koji se nazivaju abedetul usan ili ibadul usan oni koji obožavaju kipove I oni koji ih oponašaju Kao što kaže Allah Suhanahu wa ta'ala Da kršćani i židovi oponašaju Oni koji su bili prije njih Znači oni su pagane oponašali Kao što ovaj ummet oponaša Nekada i pagane i kršćane i židove Oni oponašaju Znači i kršćane I također Njih oponašaju i novotari Iz ovoga ummeta Tako ima mnogo tih hikaya, kada kaže onih hićaja, toliko ima tih anegdota i priča da ih je tješko navesti sve i sve opisati ono što se dešava u njima. Pa kaže Žehul Islamim temije, onaj koji ima za običaj stalno da doziva mrtvoga, da traži pomoć od njega, Bila se radi o vjerovjesniku, znači, ili da se radi o nekome drugome mimo vjerovjesnika, kaže, takav njegov čin, takav njegov postupak će ga dovesti do ovih stvari, do ovoga što se dešava ovakvim ljudima koji posjećuju kaborove, želeći da upute dovo i želeći da im se nešto prikaže, odnosno da izađe neko iz kabora da se rukuje sa njima. Znači, onaj koji bude uobičavao učiniti stvari, upučivati dove za mrtve i tražiti oprosta od njih i tražiti pomoć od njih, sigurno da će mu se to desiti. Sigurno je da će mu se to desiti. Isto tako, onaj koji dozivaju kada su oni odsutni i traže pomoć od njih, Mogu da vide u njihovim likovima To jeste pojavi im se ti mrtvi ljudi Ili odsutni ljudi jel? Desi se Određenom čovjeku koji Voli Nekog šejiha Kao što se Allah subhanahu etala voli Da mu se taj šejih Odnosno da mu se u stvari šeitan prikaže U liku toga šejiha I on pomisli da je taj šejih iz Turske došao ovdje I da se pojavio na ovom mjestu To je jasna stvar Oni misle da je to lik te osobe, u stvari to je šeitan. I ta osoba im se obrati, priča sa njima i udovoljava njihovim potrebama. Oni misle da je mrtva osoba od koje se traži pomoć upravo ta osoba koja je sa njima razgovarala i koja je njima udovoljila te potrebe, a u stvari to je samo šeitan. To su džinni i šeitani To su šeitani koje je Allah suhanehu wa ta'ala Dao da ih zavedu sa pravoga puta Znači o ovakvim događajima Širkai Ima mnošta tih priča, hikaya Koje su poznate među ljudima Onome što se desilo u ovome smislu I na ovu temu Uistinu ima mnogo znači, anegdota Koje je teško sve prenijeti I kaže šehul istanim temi je u pogledu ovoga ehlul džahilijeti pagani, ne možemo reći u pogledu ovoga se dijeli u dvije skupine u pogledu vjerovanja u ovakve događaje, prikazivanja se dijeli u dvije skupine prva skupina koja to u potpunosti negira a druga skupina koja u to vjeruje i smatra da su to počasti i da su to kerameti i da su to evlije pa pogledamo i današnji nevjernici jel, ima onih koji u potpunosti negiraju ovo i kažu da su to budalaštine da su to legende, da je to mašta da su to halucinacije dok drugi to smatraju najvišim stepenom svoje vjere i svoga uvjerenja ehli sunnet opet je ili pripadnici islama su sredina između toga, oni kažu da je to istina iz aspekta da su to ljude vidjeli ali kažu šta su to oni vidjeli znači prave detaljno analizu šta su to vidjeli pa kažemo da nisu vidjeli ono što oni mislili da su vidjeli nego su se njima prikazali šeitani i džinani dok ova prva kategorija uopšte ne vjeruje u ove događaje a druga kategorija smatra da je to nešto najviše da su to meleki da su to odabrane ljudi znači Sredbenici islama imaju tumačenje zato, a to je da ono što vide ovi ljudi je istina da je to istina ali šta se krivi zato imaju posebno tumačenje kao što su pomenuli tumačenje šestih islama i benite njude islam dalje nastavlja i kaže da imamo neke ljude koji su obmanjene, to su neznalice da im se desu, desuje desu ova šetonska prikazanja. I onda se podrede osobama kojima se to desi. Nekom se nešto prikazalo, vi znate da se prikazalo na primjen dole kodovih kršćana u Međugorju, ili neki od novotara koji se pripisaju islamu, kaže da im se nešto prikazalo u djevojačkoj pečini, ili najvatovici i tako dalje, i onda ljudi povjeruju u to i počinje se ovome čovjeku ili skupine ljudi koji su vidjeli smatrajući ih Allahu im štićenicima i Allahu im evlijama odnosno odabranicima. A pogledajte u isto vrijeme kada je islam evidentno je kod tih ljudi kod onih koji se pripisuju islamu da ne izvršavaju propise koje je Allah subhanahu wa ta'ala znači postavio da se izvršavaju da takvi ljudi ne klanjaju pet vakata namaza da se ne čuvaju Allahu i granica da ne izbjegavaju Allahu zabrane niti izbjegavaju razvat niti izbjegavaju nepravdu ovdje ću se sjetiti jednog događaja koji se desio jednom našem bratu kad išu na probadanju kod sufija pa ona što i probada smatraju ga, eto, čudotvornim čovjekom. Ali kada je došlo vrijeme samoga namaza i znači zikra onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala to propisao, taj koji probadao, on se izgubio, odnosno nestajao. Što znači da je ono od onih koji se smatraju evlijama, koji ljudi smatraju evlijama, u stvarno izvršava ove obaveze, a to je znak da nije odeblijaj, da kod njega nema imana da kod njega nema takvaluka nema takvaluka kojim ga je Allah subhanahu wa ta'ala opisao opisao one koji su bogobojazni i to nije više keramet nego to je šeitansko prikazanje jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže ela inna uliya Allahi la khaufun aleyhim ula hum jahzenun alladina amanu wa kanu jetakun, U istinu Allahove vlije, za njih neće biti straha i oni se neće žalostiti. To su oni koji vjeruju i koji se, Allah subhanahu wa ta'ala, pribojavaju, to jeste čuvaju se njegovih zabrana. Znači, ovakvi ljudi vide određene stvari. I vide ovakvoga čovjeka koji je najudaljeniji od imana i takvaluka, Ali mu pripisuju da on ima otkrovenja, da on ima nadnaravna dijela i čuda kod sebe. I smatraju ga od Allahuih evlija mutakija. Neki od njih se čak i odnetnu u potpunosti od islama. Potpunosti ostave vjeru. Čak ne vjeruje obavljanje namaza. Ne vjeruje u u obaveznost vjerovanja u poslanike i vjerovjesnike. A ljudi ga smatraju da je to najveći evlija i da je to najveći bogobojazni čovjek. Kaže razlog tome, kaže šeheh u temije razlog tome jeste da su oni za dokaz uzeli vilajet. A vilajet jeste Allahova zaštita ili kod nam se to može reći evlijaluk. Oni su uzijeli, znači, za dokaz da je to evlija, znači, njemu pripisuju taj evlijaluk. Međutim, ove stvari ne ukazuju na Allah zaštitu i na Allah oštićeništvo, niti ukazuju na Allah evlijaluk, da je dat tim ljudima, odnosno tome čovjeku. Jer dokaz pravog evlijaluka jeste vjerovanje Allah, subhanahu wa ta'ala, takvaluk, a ovi ljudi koje smo spomenuli oni su najudaljeniji od toga znači sa ovim smo završili inša Allah u temu ma tara ala zijaretil kubori mintavir odnovo pridošli stvari koje su se desile prilikom posjeti kaborova i promjena također koji su se desile A mi kažemo da se to ne odnosi na one klasične novotarije, ne kažemo na ove novotarije koje su daleko veće od onih malih novotarija, ove novotarije koji vode u širk, koje su i same posebe širk i kufr, neka nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Sljedeće počinjamo govoriti razliku između Allahovih i šeitanovih vlija. Razlika između Allahovih i šeitanovih اخر دوانه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين